Розділ сьомий Чоловік на ім'я Уве свердлить дірку під гак Уве одягнув свої найкращі штани і вихідну сорочку. Він старанно накриває підлогу захисною поліетиленовою плівкою, Наче оберігає коштовний вітвір мистецтва. Підлога не те, щоб дуже нова, хоча не минуло ще й двох років, як він її шліфував. І він точно знає, що коли вішаєшся, то крові багато не буде. І не переживає через пилюку чи сміття, що лишаться після свердління. Або через сліди, коли він відштовхне табуретку. Взагалі-то він понаклеїв пластмасові накладки знизу на ніжки табуретки, тому ніяких слідів і не буде. Ні. Товстий шар поліетилену, який Уве старанно поростеляв, вкривши весь коридор, вітальню і мало не всю кухню. Зовсім не заради Уве. Він уявляє, який тут підніметься переполох і яка почнеться біганина. Як понабігають сюди нетерплячі пихаті агенти з продажу нерухомості, намагаючись ускочити в хату Перед тим як приїде швидка, і санітари винесуть тіло, та ці виродки сюди не увійдуть і не дряпатимуть підлогу Уве своїми черевиками, ні через труп Уве, ні ще яким побитом, і хай зарубаються собі на носі. Він ставить табуретку посеред кімнати, на ній щонайменше сім різних шарів фарби. Дружина Уве вирішила, що він мусить перефарбовувати одну з кімнат їхнього будинку раз на 6 місяців. Чи то пак вона вирішила, що їй хочеться інший колір в одній із кімнат кожні 6 місяців. І коли вона довела до відома Уве своє рішення, він сказав, що вона може про це забути. Тоді дружина покликала професійного декоратора, щоб той оцінив вартість робіт. А потім сказала Уве скільки вона збирається заплатити декоратору. І тоді Уве пішов по свою таборетку для фарбування. Коли когось втрачаєш, то починаєш сумувати за найдивнішими речами, зовсім незначними, за усмішками, за тим, як вона поверталася у вісні, навіть за перефарбовуванням кімнати для неї. Уве йде по свою коробку зі сварзлами, це без сумніву найважливіші речі при свердлінні. Не так сам дриль, як свердла. Це як купити нормальні шини для автомобіля і не морочити голову керамічними гальмами та іншими дурницями. Той, хто хоч трохи розбирається, знає. увестає посеред кімнати і приміряється. Потім, наче хірург, розглядає свої інструменти, уважно придивляючись до свердл. Вибирає одне – Вставляє в дриль, злегка натискає пускову кнопку, від чого дриль починає гарчати. Хитає головою, вирішує, що це свердло зовсім не підходить, бере інше. Повторює так чотири рази, поки не лишається задоволеним, а потім крокує вітальною, тримаючи дриль у руці, наче здоровенний револьвер. Він стоїть посеред кімнати, відріщаючись на стелю. Треба ще раз усе виміряти перед тим, як починати, розуміє Ува, Щоб отвір був точно в центрі. Уве терпіти не може, коли хтось сверлить дірку в стелі або як. Просто навмання, тиснувши свердлом. Він йде по рулетку. Робить заміри, починаючи з кожного кута. Про всяк випадок повторює двічі. І хрестиком позначає центр стелі. Він злазить з табуретки, обходить навколо, і перевіряє, щоб захисна плівка лежала правильно. Відмикає двері, щоб їх потім не ламали, коли прийдуть по нього. Це гарні двері. Вони ще довго прослужать. Він надіває піджак, перевіряє конверт у внутрішній кишені, потім розвертає фотографію дружини обличчям до вікна, так, що вона тепер дивиться на сарай. Уве не хоче, щоб вона дивилася, що він збирається зробити але й покласти фото обличчям донизу теж не наважується. Дружина Уве завжди нервувалася, коли вони опинялися у місті без вікон, звідки не було куди виглянути. Вона потребувала, щоб перед очима було щось живе, так вона казала. Тому Уве розвертає її обличчям у бік сараю, думаючи, що може там їй на очі потрапить о той кітна брида, Дружина Уве любила кота на бриду. Він приносить дриль, бере гачок, залазить на табуретку і починає свердлити. Коли у двері дзвонять вперше, Уве думає, що йому почулося. І з цієї причини не зважає. Після другого дзвінка Уве розуміє, що у двері таки хтось дзвонить. І тепер ігнорує дзвінок вже з цієї причини. Після третього разу Уве перестає свердлити і витріщається на двері наче хоче самою лише силою думки переконати того, хто стоїть за дверима, зникнути. Не допомагає. Той хтось за дверима, вочевидь думає, що єдине раціональне пояснення, чому Уве не відчинив після першого разу, полягає в тому, що він не чув дзвінка. Уве злазить з табуретки. Йде по захисній плівці з вітальні в коридор. Невже не можна спокійно накласти на себе руки, щоб хоч хтось постійно не сіпав? «Що таке?» Вибухає Уве, різко відчиняючи двері. Довготелесий ледве встигає відсмикнути свою здоровенну голову, щоб двері не вцілили йому в обличчя. «Привіт!» Весело вигукає вагітна іноземка за спини чоловіка, хоч і на півметра нижче. Уве дивиться на неї, потім піднімає погляд на нього. Довготелесий мимоволі обмацує своє обличчя, наче хоче переконатися, що всі його опуклості на місці. Це для вас, каже вона любно, і титься йому в руки синій пластиковий контейнер. Уве налаштований скептично. Печево, пояснює вагітна іноземка підбадьорливо. Уве повільно киває, ніби на підтвердження її слів. Ви прямо при повному параді, каже вона з усмішкою. Уве знову киває. І так вони стоять утрох, чекаючи, що хтось скаже щось. Нарешті жінка кидає погляд на Довготелесого і смиранно хитає головою. О, «Будь ласка, перестань чухати свою фізіономію, любий!» шепоче вона, штурхаючи його в бік. Довготелесий блимає на неї очима, зустрічає її погляд і киває. Дивиться на Уве. Уве дивиться на вагітну іноземку. Довготелесий вказує на контейнер і його обличчя ясніє. «Вона іранка, розумієте?» Вони всюди носять із собою їжу. Уве дивиться на нього порожнім поглядом. Довготелесий зовсім збивається. «Знаєте, тому мені так добре ведеться з іранцями. Вони люблять готувати їжу, а я люблю...» Починає він із надмірно широкою усмішкою. Потім замовкає. Уве демонстративно не слухає. «Попоїсти», закінчує Довготелесий. Здається, він хоче пальцями зобразити в повітря барабанний дріб, але глянувши на вагітну іноземку, вирішує, що це певно погана ідея. «І?» – розгублено питає він. Вона випрямляється, кладе руки на живіт. «Ми просто хотіли познайомитися, раз уже будемо сусідами». Уве коротко і виразно киває. «Гаразд, бувайте». Він намагається зачинити двері, вона зупиняє його. А ще ми б хотіли подякувати вам за те, що ви допомогли нам упоратися з причепом. Це було дуже мило з вашого боку. Уве пирхає, неохоче притримує двері відчиненими. Мені тут нема за що дякувати. Так-так, це було дуже мило, наполягає вона. Ні, я маю на увазі, що мені нема за що дякувати. Бо кожна доросла людина мусить вміти ставити причеп. Відповідає він, кидаючи на довготелесого дещо розчарований погляд, а той у свою чергу дивиться на нього, намагаючись зрозуміти, чи це була образа. Уве вирішує не полегшувати йому задачу, він відступає назад і знову намагається зачинити двері. «Мене звуть Парване», – каже жінка, ставлячи ногу на його поріг. Уве дивиться на ногу, потім на обличчя тієї, кому ця нога належить. Наче він ніяк не зрозуміє, що вона оце робить. «А я, Патрик», – каже Довготелесий. Ні Уве, ні Парване не звертають на нього жоднісінької уваги. «Ви завжди такий непривітний», – щиро цікавиться Парване. Уве ображається. «Ніякий я, в біса не непривітний». «Все ж трохи непривітний». «Ні, це не так». «Ні-ні, ні, насправді, кожне ваше слово – це теплі обійми», – запевняє вона таким тоном, що Уве розуміє. Вона геть не має цього на увазі. На якусь мить Уве відпускає ручку дверей. Роздивляється коробку з печивом у себе в руці. «Гаразд. Арабське печиво. Варто скуштувати. Так?» – бурмоче він. «Перське», – виправляє вона. «Що?» «Перське, не арабське. Я з Ірану. Ну, знаєте, там, де розмовляють на фарсі», – пояснює жінка. «Фарсове? Ну, так би зразу й сказали», – погоджується Уве. Її сміх повністю обезброює його, наче це газований непій, який хтось дуже швидко налив, і тепер піна і бризки летять в усі боки. Він зовсім не вписується в сірий цемент і прямокутні плитки садової доріжки». Це неслухняний, пустотливий сміх, який ламає всі правила і інструкції. Уве відступає на крок. Його підошва прилипає до якоїсь стрічки на порозі. Він роздратовано намагається струсити її і надриває кутик захисної плівки. Намагається струсити вже стрічку і плівку. Відступає, човгаючи і відриває ще більше плівки. Сердиться, нарешті розплутується. Стоїть біля порогу, намагаючись трохи заспокоїтися. Знову хапається за ручку дверей, дивиться на того телесого і намагається швидко змінити тему. «А ви тоді хто?» Той знизує плечима і усміхається, злегка ошелешений. «Я... айті-консультант!» Уве і Парване хитають головами так злагоджено, що вони за вигашки могли б податися у синхронні плавці». На якусь мить вона починає йому не подобатись, ще трохи менше. Хоча Уве і визнає, це дуже неохоче. Довготелесий, здається, всього цього не помічає. Натомість він здивовано витріщається на перфоратор, який Уве міцно стискає в руці, ніби якийсь партизан, автомат АК-47. Надивившись, Довготелесий нахиляється вперед і зазирає в будинок Уве. «А що ви робите?» Уве дивиться на нього, як тільки й можна дивитися на людину, котра питає, а що ви робите у чоловіка, що стоїть перед нею з перфоратором у руці. «Я свердлю», – вдійдливо відповідає він. Парвана кидає погляд на Довготелесого і закочує очі. І якби не її живіт, який свідчить про її готовність сприяти виживанню генотипу довго то Уве міг би сказати, що в той момент майже відчув до неї певну приязнь. А. -а каже Довготелесий, киваючи. Потім він нахиляється вперед і роздивляється підлогу вітальні, акуратно вкриту захисною поліетиленовою плівкою. Його обличчя ясніє, і він обертається до Уве з усмішкою. «Виглядає так, ніби ви хочете когось убити!» Уве мовчки дивиться на нього. Довготелесий прокашлюється і намагається пояснити – «Я маю на увазі, що це схоже на епізод із Декстера», – каже він, уже зі значно менш впевненою усмішкою. «Це такий телесеріал про хлопця, який убиває людей». Він замовкає. Потім починає лубати носаком черевика проміжок у плитках садової доріжки, перед вхідними дверима Уве. Уве хитає головою. Невідомо, кому було призначено це тонке спостереження довготелесого. «Я ще маю закінчити деякі справи», – коротко пояснює він Парване і рішуче береться за ручку дверей. Парване дає Довготелесому промовистого штурхана ліктему бік. Довготелесий намагається надати собі рішучого вигляду. Він кидає погляд на Парване, дивиться на Уве з виразом людини, яку весь світ от-от почне розстрілювати гумовими стрічками. «Власне кажучи, ми прийшли, аби я міг позичити кілька речей». Ува піднімає брови. Яких це речей? Довготелесий прокашлюється. Драбину і ключ Ейлін. Ви маєте на увазі ключ Аллена? Шестигранний ключ. Парвана киває. Довготелесий явно спантеличений. Але ж це ключ Ейлін, так? Ключ Аллена. В один голос виправляють Парвана і Уве. Парване гарячково киває йому і переможно показує на уве. «Ось, чув, як воно називається!» Довготелесий був щось нерозбірливе. «А ти мені, тюта, це ж ключ Ейлін!» – передражнює Парване. У нього пригнічений вигляд. «Я ніколи такого не казав!» «Казав!» «Ні!» «Так, ти казав!» «Я не казав!» Уве переводить погляд з нього на неї і навпаки, наче великий пес, який спостерігає за двома мишенятами, котрі заважають йому спати. «Ти казав», – заявляє вона. «Це тобі так здається», – відповідає він. «Усі так кажуть. Більшість не завжди має рацію. То, може, подивимося в Гуглі, чи як? Обов'язково, і в Гуглі, і у Вікіпедії. Дай мені свій телефон. Своїм користуйся». Я не взяла його із собою, телепню Ще розпівчуваю Уве спостерігає За їхньою жалегідною сваркою Вони нагадують йому два несправні Радіатори, які пронизливо Свистять один на одного Боже мій Бурмочив він Парвана починає імітувати, як здогадується Уве Якусь летючу комаху Вона робить губами Ледве чутне дзищання Дратуючи чоловіка Це діє безвідмовно як на Довготелесого, так і на Уве. Уве, здається. Він йде в коридор, вішає піджак, кладе перфоратор, взуває клоги і прямує повсту парочку до сараю. Він упевнений, що вони навіть уваги на нього не звернули. Повертаючись із сараю з драбиною, він чує, як вони там усе ще гиркаються. «Піди, допоможи йому, Патрику!» – вигукує Парване, помітивши його. Довготелесий робить кілька кроків в його бік – рухаючись при цьому доволі незграбно. Уве пильно стежить за ним, ніби за сліпим, який раптом опинився за кермом переповненого міського автобуса. І тільки тепер Уве помічає, що за час його відсутності на його територію зазіхнула ще одна особа. Дружина Руне, Аніта, із будинку далі по вулиці, стоїть біля Парване, весело спостерігаючи за видовищем. Уве вирішує, що найправильніше буде вдати, що її тут немає. Він відчуває, що будь-яка інша поведінка її тільки заохотить. Він простягає довготелесому циліндричний футляр зі старанно відсортованими шестигранними ключами. «О, ви тільки гляньте, скільки їх тут!» – задумливо каже цей критин, зазираючи у футляр. «А який розмір вам потрібен?» – питає Уве. Довго дивиться на нього, як людина, якій бракує витримки сказати те, що вона думає. Ну, звичайний розмір. Уве довго, дуже довго дивиться на нього. А навіщо вам ці речі? Питає він нарешті. Зібрати шафу Ікеа, яку ми розібрали, коли переїжджали. А потім я забув, куди запхав ключ Ейлін, пояснює він, навіть без натяку на сором. Уве дивиться на драбину. «І ця шафа стоїть у вас на даху?» «Так?» Довготелесий Перска й хитає головою. «А, точно, я розумію, про що ви!» «Ні, драбина мені потрібна, бо вікно нагорі заклинило. Не відчиняється!» Він додає останню фразу, наче Уве міг не зрозуміти значення слова «заклинило». «І ви збираєтеся спробувати відчинити його ззовні?» Цікавиться Уве. Довготелесий киває і незграбно бере драбину з рук Уве. Уве намірається ще щось сказати та, схоже, передумує. Розвертається до Парвани. «А для чого конкретно прийшли ви?» «Моральна підтримка», – цвірінчить вона. Це не дуже переконує Уве, так само, як і Довготелесого. Погляд Уве неохоче пересувається на дружину Руне. Вона й досі тут. Здається, минули роки відтоді, як він бачив її востанні. Чи, принаймні, відтоді, як він на неї уважно дивився. Вона дуже постаріла. Останнім часом усі як змовилися, страшенно старіють у нього за спиною. «Слухаю!» – каже Уве. Дружина руне м'яко усміхається і впирає руки у стегну. «Уве, знаєш, мені б дуже не хотілося тебе турбувати, але це щодо батарей у нас вдома. Вони чомусь весь час холодні!» – обережно каже вона – і усміхається по черзі до Уве, Довготелесого і Парване. Парвана і Довготелесий усміхаються її відповідь. Уве дивиться на свій подрапаний годинник. «Невже на цій вулиці вже ні в кого немає роботи, на яку треба ходити?» – цікавиться він. «Я на пенсії», – каже дружина Руне, майже вибачливо. «Я в декретній відпустці», – каже Парване, з гордістю погладжуючи свій живіт. «Я – АйТі-консультант», – гордо заявляє Довготелесий. Уве і Парване знову не втримуються від синхронного похитування головою. Дружина Руне робить ще одну спробу. «Мені здається, всьому виною батареї». «Ви спускали з них повітря?» – питає Уве. Жінка хитає головою і запитально дивиться на нього. «Думаєш, причина в цьому?» – Уве закочує очі. «Уве!» Відразу ж прикрикує на нього Парване, наче сувора вчителька на бешкетника. Уве витріщається на неї. Вона на нього. «Припиніть грубіянити!» – наказує вона. «Я вже сказав, що я не грубіяню!» Парване не зводить з нього погляду. Уве злегка пихає і знову стає у дверях. Він думає, що це вже, мабуть, занадто. Усе, чого він хоче, це померти. Чому ці божевільні не дадуть йому спокою?» Парване заспокійливо кладе руку на плече дружини Руне. «Я не сумніваюся, що Уве зможе допомогти вам із батареями. Це було б надзвичайно мило з твого боку, Уве», – каже дружина Руне, вже значно радісніша. Уве засовує руки в кишені. Буце – краячок плівки, що відстав від порога. «А твій чоловік не може владнати таку проблему у власному домі?» Дружина Руне сумно хитає головою. Ні, розумієш, Руне останнім часом дуже хворіє. Кажуть, що це хвороба Альцгеймера. До того ж він весь час в інвалідному візку. Йому важко вставати. Уве киває, ніби невиразно пригадуючи. Наче йому нагадали те, про що дружина тисячу разів розповідала, а він щоразу примудрався це забути. Гаразд, гаразд, каже він нетерпляче. Ви ж зможете піти і продути їхні батареї, правда ж? Каже Парване. Уве зигкає на неї, наче хоче різко відповісти, та натомість опускає очі додолу. Чи це вас дуже обтяжить? Продовжує вона, сверлячи його своїм поглядом і рішуче склавши руки на животі. Ува хитає головою. Батареї не продувають, з них спускають повітря. Господи! Він підводить голову, і зміряє кожного уважним поглядом. «Ви що, ніколи не спускали повітря з батареї? Чи що?» «Ні», – незворушно каже Парване. Дружина Руне з певною тривогою дивиться на Довго Телесого. маю жоднісінького уявлення, про що вони говорять», – каже він їй спокійно. Дружина Руне покірно киває. Знову дивиться на Уве. «Ми були б надзвичайно вдячні, Уве, якщо це, звичайно, невеликий клопіт для тебе». Уве мовчки стоїть, втупившись у поріг. «Може, треба було про це думати перш ніж влаштовувати переворот в асоціації мешканців?» Каже він тихо, перемежовуючи кожне слово з покашлюванням. «Перш ніж вона що?» – питає Парвана. Тепер прокашлюється дружина Руне. «Але ж, дорогий Уве, не було ніякого перевороту!» «Ні був», – роздратовано каже Уве. Дружина Руне дивиться на Парване, знічено всміхаючись. «Ну, розумієте, Руне і Уве не завжди добре ладнали. До хвороби Руне був головою Асоціації мешканців, а до того головою був Уве. І коли вибрали Руне, то між Уве і Руне почалися, так би мовити, суперечки». Уве зводить на неї погляд і тиця вказівним пальцем поправляючи. «Переворот! От що це було!» Дружина Руна киває Парване. «Ну гаразд, нехай так. Перед зборами Руна порахував голоси за його пропозицією про те, щоб змінити систему опалення для будинків. А Уве подумав, «А що в біса Руна знає про системи опалення, а?» Гарячково вигукнув Уве і отримав такий погляд від Парване, що враз перехотів розривати свою думку. Дружина Руна киває. «Може й твоя правда, Уве?» Та хай там як, він зараз дуже хворий, тож насправді це більше не має ніякого значення. Її нижня губа злегка тремтить. Потім вона бере себе в руки, з гідністю піднімає голову і прокашлюється. «Представники влади повідомили, що вони заберуть його від мене і відвезуть у притулок», – встигає сказати дружина Руни. Уве знову засовує руки в кишені і рішуче переступає поріг. «Він уже достатньо наслухався». Тим часом Довготелесий, здається, вирішив що час змінити тему і розрядити обстановку. Він вказує на підлогу в коридорі Уве. «Що це?» Уве повертається, щоб подивитися на підлогу, яка видніється з-під порваної плівки. «Схоже, що у вас наче сліди шин на підлозі. Ви що, катаєтесь у хаті на велосипеді?» – питає Довготелесий. Парвани не зводить уважного погляду з Уве, а він робить іще крок назад, заступаючи собою підлогу від очей Довготелесого. «То дрібниці!» «Але ж я бачу, що...» – починає Довготелесий розгублено. «Це дружина Уве, Соня. Вона була...» дуже любно перебиває його дружина Руне, але ледве вона встигає вимовити ім'я Соня, як Уве перебиває вже її, і обертається, спопиляючи їх розлюченим поглядом. «Досить! Замовкни зараз же!» Усі четверо враз змовкають, однаково шоковані. Руки Вуве тремтять, коли він повертається в коридор і грюкає дверима. Він чує за дверима м'який голос Парвана, яка питає у дружини Руне, що це все значить. Потім чує, як дружина Руне щось нервово бурмоче і вигукує. «Ой, ви знаєте, я краще піду додому. Те, що я казала про дружину Уве, забудьте». «Старі дурепи, як я, ми завжди забагато базікаємо, знаєте?» Уве чує її натягнутий сміх, а потім легке човгання, яке швидко затихає за рогом його сараю. Наступної миті вагітна іноземка й до довготелесий теж ідуть. Лишається тільки тиша коридору Уве. Важко дихаючи, він опускається на табуретку. У нього й досі тремтять руки, наче він стояв по поясу крижаній воді. У грудях бухає серце. Останнім часом це траплялося все частіше. Йому ніяк не вдається вдихнути повітря, і він хапає його ротом, як риба у перевернутому акваріумі. Лікар на роботі сказав, що це в нього хронічне, і що йому не можна перенапружуватися. Легко йому говорити. «Вам краще зараз побути вдома і відпочити», – сказали йому начальники на роботі. Ваше серце почало давати збої. Вони назвали це достроковий вихід на пенсію. Але могли б і прямо сказати, що то було насправді. Ліквідація. Третина століття на одній роботі, і ось вони беруть і скорочують його. Уве не знає, скільки так просидів на табуреці, з перфораторами руці, відчуваючи, що серце гупає так, що пульс відчувається аж у голові. На стіні біля вхідних дверей висить фотографія, на якій зображені Уве і Соня. Цій світлині майже 40 років. Тоді вони їздили в Іспанію на туристичному автобусі. Вона засмагла у червоній сукні, така щаслива. Уве стоїть поряд із нею, тримаючи її за руку. Він сидить так майже годину і дивиться на фотографію. Із усього, за чим він сумує, згадуючи її, найдужче йому зараз хочеться тримати її руку у своїй у неї була звичка вкладати вказівний палець у його долоню, ховаючи його всередині. І коли вона так робила, він відчував, що у світі немає нічого неможливого, і з усього, за чим би він міг сумувати, саме цього йому й не вистачало найбільше. Він повільно встає, іде у вітальню. Залазить на драбину, а потім раз і назавжди сверлить дірку і вставляє туди гак. Тоді злазить із драбини і дивиться на свою роботу. Увейде в коридор і надягає піджак, намацує конверт у кишені. Він вимкнув усе світло, помив чашку з під кави, почепив гаку в вітальні. З усім розібрався. Він знімає мотузку з вішака для одягу в коридорі. Ніжно, тильним боком долоні, востаннє гладить її пальта. Потім йде у вітальню. Робить зашмах на мотузці, пропускає її крізь гак, залазить на табуретку, засовує голову в зашмах. Відштовхує табуретку. Заплющує очі і відчуває, як зашмах змикається навколо його горла. Наче щелепи величезного дикого звіра. Розділ восьмий Чоловік, якого звали Уве, йде батьковими слідами. Вона вірила у долю, у те, що всі дороги, якими ти йдеш у житті, рано чи пізно приводять до того, що тобі судилося. Коли вона починала ці розмови, Уве завжди бурчав собі щось підніс, брався за викрутку і старанно лагодив щось дуже нагальне. Але ніколи з нею не сперечався. Може, для неї долею було щось, що його зовсім не стосувалося але для нього долею був хтось. Дивна річ – залишитися сиротою в 16. втратити сім'ю задовго до того, як настане час створювати власну, яка б могла її замінити. Це дуже особливий вид самотності. Старанно і відповідально відпрацьовував Уве ті два тижні на залізниці і з подивом виявив, що йому це сподобалося. У праці було якесь звільнення, коли він тримав у власних руках якусь річ і бачив результат своїх зусиль. Не те, щоб Уве не любив школу, та особливого сенсу в ній він не бачив. Він любив математику і на добрих два класи випереджав у ній своїх однокласників. Що ж до інших предметів, то ними він не дуже переймався, чесно кажучи. Але це було щось зовсім інше. Те, що підходило йому значно більше. Закінчивши останню зміну останнього дня, Уве був пригнічений. Не тільки тому, що мав повернутися до школи, але й тому, що він лише зараз зрозумів, що не знає, як заробляти на життя. Звісно, батько багато у чому був хорошим. Та Уве мусив визнати, що великого майна він після себе не залишив. Тільки старий будинок, заїжджений саап, і подряпаний наручний годинник. Про милостиню з церкви не могло бути й мови. Хай їхній Бог так собі і знає. Так промовляв Уве подумки, стоячи в роздягальні, швидше навіть собі, ніж Богу. Якщо вже тобі так треба було забрати і маму, і тата, то забери свої кляті гроші. Вигукнув він у стелю. Потім спакував речі і пішов. Чи чув його Бог, чи хтось інший – він так і не дізнався Та вийшовши з роздягальні Уве зіткнувся з чоловіком із управління Який стояв чекаючи на нього Ува! спитав він Уве кивнув «Директор хотів би висловити вам свою вдячність За те, що ви так гарно працювали останні два тижні Сказав чоловік коротко і до ладу «Дякую» – сказав Уве і рушив далі Чоловік поклав руку йому на плече Уве зупинився «Директор цікавиться, чи не захочете ви лишитися і працювати далі, так само добре?» Уве мовчки стояв і дивився на чоловіка. Мабуть, щоб упевнитися, чи це буває не якийсь жарт. Потім він повільно кивнув. Він зробив ще кілька кроків, і чоловік гукнув йому у слід. «Директор каже, що ви такий самий, як ваш батько». Уве не обернувся. Але коли він вийшов, його спина стала прямішою. «Ось так...» Він і зайняв батькове місце. Працював увесь старанно, ніколи не скаржився і ніколи не хворів. Товариші по роботі з його зміни вважали його трохи потайним та ще й дивакуватим до всього. Він ніколи не пив із ними пиво після роботи, не цікавився жінками, що саме собою було вкрай дивно. Але у роботі він був точною копією батька і ніколи не давав жодного приводу поскаржитися на нього. Коли хтось просив Уве про допомогу, він допомагав. Коли хтось просив його відпрацювати за нього зміну, Уве відпрацьовував не ремствуючи. Час минав, і скоро виявилося, що майже кожному він зробив послугу, а то й не одну і вони прийняли його. Коли стара вантажівка, якою вони їздили туди-сюди, вздовж колії, зламалася в одну із ночей за 20 кілометрів від міста та ще й потрапила у найбільшу зливу того року. Уве примудрився відремонтувати її самою лише викруткою і половиною ролончика пластеру. Відтоді в Уве все було добре. Принаймні у тому, що стосувалося взаємин із товаришами, котрі працювали на коліях. Вечорами він варив сосиски й картоплю і дивився у вікно, поки вечеряв. Наступного ранку знову йшов на роботу. Йому подобалася буденність. Подобалося завжди знати, чого чекати. Після батькової смерті Уве почав усе активніше ділити людей на тих, хто виконує свій обов'язок, і тих, хто ні. На людей, які роблять, і людей, які лише базікають. Уве розмовляв усе менше, а робив усе більше. У нього не було друзів, але з іншого боку, не було у нього і ворогів. Крім Тома, який вибившись у бригадири, Усе норовив зробити життя Уве якомога складніше. Він давав Уве найбруднішу і найтяжчу роботу. Кричав на нього, чіплявся до нього під час сніданку, посилав під вагони для перевірки. А сам приводив їх у рух, коли Уве лежав під ними без захисту, на самих шпалах. Коли Уве ледве встигав вчасно вихопитися з-під коліс, Том презирливо реготав і кричав. «Не лови гав, а то закінчиш як твій старий! Та Уве тримав голову опущеною, а рот – на замку. Він не бачив сенсу дражнити чоловіка вдвічі більшого за себе. Він щодня ходив на роботу і робив усе так, щоб бути чесним із собою. Якщо так робив його батько, значить для Уве це теж було добре. Колеги з часом почали його за це поважати. Коли люди говорять небагато, вони тоді і дурниць усяких не стануть розпотякувати, Сказав якось біля колії по обіді один зі старших колег. І Уве кивнув. Хтось здатен це зрозуміти, а хтось ні. Так само були й ті, хто зрозумів, що Уве зрештою зробив одного разу в кабінеті директора. Хоча до інших так і не дійшло. Це сталося майже через два роки після похорону батька. Уве тільки-но виповнилося 18, Томас спіймали на крадіжці грошей в одному з вагонів. Вийшло так, що це бачив тільки Уве. Але коли зникли гроші, у вагоні були лише Том і Уве. І коли серйозний чоловік із дирекції пояснив, що Тома і Уве викликали для розбору ситуації, ніхто не вірив, що злодієм був Уве. І він, звісно, ним не був. Уве попросили зачекати на дерев'яному стільці в коридорі під дверима дирекції. Він просидів там, утупившись у підлогу, хвилин з 15. Перш ніж двері відчинилися. Звідти вийшов Том. Він так сильно стиснув кулаки, що в нього навіть передпліччя побіліли. Том усе намагався піймати погляд Уве. Та Уве не відривав очей від підлоги, аж поки його не запросили в кабінет. У кабінеті побільшало серйозних чоловіків у костюмах. Сам директор міряв кроками простір позаду столу. Обличчя в нього розчервонілося, він був такий сердитий, що не міг устояти на місці. «Ви не хочете присісти, Уве?» – нарешті спитав один із чоловіків у костюмі. Уве зустрівся з ним поглядом і впізнав його. Якось батько ремонтував йому автомобіль – синій «Опель Манта» з великим двигуном. Чоловік призно усміхнувся Уве, вказавши на стілець посеред кімнати, ніби хотів цим сказати, що Уве серед друзів і може розслабитися». Уве похитав головою, власник опеля манту кивнув з розумінням. Ну що ж, це проста формальність, Уве. Жоден із присутніх тут не вірить, що це ви взяли ті гроші. Усе, що вам треба зробити, це сказати, хто їх узяв. Уве втупився в підлогу. Минуло півхвилини. Уве? Уве не відповідав. Нарешті різкий голос директора порушив тишу. Уве! «Відповідайте на запитання!» Уве мовчки стояв. Дивився додолу. На обличчях чоловіків у костюмах упевненість змінилася легким збентеженням. «Уве, ви ж розумієте, що вам треба відповісти на це запитання. Ви взяли ці гроші?» «Ні», – твердо сказав Уве. «То хто ж це був?» Уве мовчав. «Відповідайте на запитання!» – наказав директор. Уве підняв голову, випрямив спину. «Я не з тих, хто пліткує про те, що роблять інші», – сказав він. У кімнаті на кілька хвилин запала мертва тиша. «Ви ж розумієте, Уве, що якщо ви не скажете нам, хто це був, і в нас буде хоча б один свідок, який скаже, що то були ви, тоді ми будемо змушені винести рішення, що то були ви», – сказав директор, тепер уже не так приязно. Уве кивнув, але більше не сказав ні слова. Директор вивчав його, ніби шулера у картковій грі. На обличчі Уве не здигнувся жоден м'яз. Директор похмуро кивнув. «Ну що ж, тоді можете йти». І Уве пішов. Том звинуватив у крадіжці Уве, коли був у кабінеті директора, за 15 хвилин перед тим. Увечері того ж дня двоє молодиків зі зміни Тома яким хотілося, як усім молодикам, вислужитися перед старшими, заявили, що на власні очі бачили, як Уве взяв гроші. Якби Уве вказав на Тома, то було б слово одного проти слова іншого. А так були слова Тома проти мовчання Уве. Наступного ранку бригадир звелів йому забрати свої речі з шавки та зайти до кабінету директора. Том стояв у дверях роздягальні та знущався з Уве, коли той виходив. «Злодій!» – прошепів Том. Уве пройшов повз нього, не підводячи погляду. «Злодій! Злодій! Злодій!» – радісно наспівував на всю роздягальню котрість із тих молодиків, які свідчили проти Уве, аж поки один із старших чоловіків на їхній зміні не зацідив йому у вухо, щоб той заткнувся. «Злодій!» – демонстративно вирішав Том, так голосно, що ці слова ще кілька днів дзвеніли Уве в голові. Уве не обертаючись вийшов на вечірнє повітря. Глибоко вдихнув. Він не тямився з люті, але не тому, що його обізвали злодієм. Він ніколи б не став людиною, яку хвилює, як там її хтось називає. Але сором через те, що він втратив роботу, яку батько присвятив усе своє життя, пік йому груди, мов розпечене залізо. Поки Уве в останній шов у контору до директора, несучи в руках оберемок свого робочого одягу, в нього було доволі часу, щоб обдумати своє життя. Йому подобалося тут працювати. Пристойні завдання, пристойні інструменти, реальна робота. Він вирішив, що коли поліція закінчить усі формальності, чи те, що їм належить робити зі злодіями в подібних випадках, він спробує поїхати кудись, де можна знайти схожу роботу. Треба буде поїхати кудись подалі, думалося йому. Ймовірно, його кримінальний минулий судимість тим скоріше зблякнуть і не будуть нікого цікавити, чим більше буде відстань звідси до того місця, де він нарешті опиниться. Його тут нічого не тримає, думав Уве. Та принаймні він не перетворився на плідкаря. Уве сподівався, що цей факт змусить батька бути поблажливішим коли вони знову зустрінуться, І той менше сердитиметься, що Уве втратив роботу. Він просидів на дерев'яному стільці в коридорі хвилини з сорок. Потім вийшла середні хлід жінка у вузькій чорній спідниці і загострених окулярах. Запросила його до кабінету і зачинила за ним двері. Він стояв усе ще тримаючи в руках свій робочий одяг. Директор сидів за столом, склавши перед собою руки. Двоє чоловіків так довго вивчали поглядом один одного, ніби кожен із них був надзвичайно цікавою картиною в музеї. «Це Том узяв ті гроші», – сказав директор. Це прозвучало не як запитання, а просто як твердження. Уве промовчав. Директор кивнув. «Але чоловіки у вашій сім'ї не з тих, хто наговорює на інших». Це теж не було запитанням, і Уве не відповів. Та директор зауважив, що він трохи випрямився на словах «чоловіки у вашій сім'ї». Директор знову кивнув, начепив окуляри, проглянув стосик паперів і почав щось писати. Наче Уве в той момент просто зник із кімнати. Уве стояв перед ним так довго, що вже й справді завагався, чи директор бува «не забув, що він тут». Директор глянув на нього. «Так». «Чоловіки є тими, ким вони є, завдяки своїм вчинкам, а не словам», – промовив Уве. Директор подивився на нього здивовано. Це була найдовша послідовність слів, яку в залізничному депо чули від цього хлопчини відтоді, як два роки тому він почав тут працювати. Чесно кажучи, Уве й сам не знав, звідки вони взялися. Просто відчув, що ці слова треба сказати. Директор перевів погляд знову на купу своїх паперів. Щось написав. Штухнув через стіл якийсь папірець, вказав туди, де Уве мав розписатися. «Це заява, що ви звільняєтеся з роботи за власним бажанням», – сказав він. Уве поставив свій підпис, випростався з якимось упертим виразом на обличчі. «Ви можете сказати їм, щоб заходили. Я готовий». «Кому?» – спитав директор. «Поліції!» – сказав Уве, стиснувши кулаки по боках. Директор різко похитав головою і знову почав купирсатися у своїх паперах. «Власне, мені здається, що показання свідків загубилися в цьому безладі». Уве переступив з ноги на ногу, не знаючи, що на це сказати. Директор махнув рукою, не дивлячись на нього. «Ви можете йти?» Уве розвернувся, вийшов у коридор, Зачинив за собою двері і відчув, як у нього паморочиться у голові. Коли він доходив до вхідних дверей, та жінка, яка впустила, енергійними кроками наздогнала його і перш ніж Уве запротестував, всунула папірець йому в руку. Директор повідомляє, що вас найнято нічним прибиральником на потяг далекого прямування і щоб ви завтра вранці сповістили про це свого бригадира, сказала вона суворо. Уве втупився в неї, потім в папірець. Вона нахилилася ближче. Директор попросив мене передати вам іще одне повідомлення. Ви не взяли гаманець, коли вам було 9 років. І хай він буде проклятий, якщо ви взяли щось зараз. А ще йому би було до біса прикро викидати на вулицю сина достойної людини, тільки за те, що цей син має деякі принципи. Ось так і вийшло що Уве став нічним прибиральником. А якби цього не трапилося, він так би не закінчив свою зміну того ранку і не побачив би її у тих червоних черевичках із золотою брошкою і сяйливим каштановим волоссям. І з таким її сміхом, що від нього Уве до кінця днів буде лоскітно в грудях, ніби там хтось бігає босоніж. Вона часто казала, що всі дороги приводять до чогось, що тобі судилося. Може, для неї це було щось, але для Уве це був хтось.